بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سوره الغاشيه سوره يا 88 سوره الغاشيه ايات 26 بسم الله الرحمن الرحيم اناسما منينزمو الله سبحانه وتعالى Halataka hadithu hadithul kwa hakika zimeshakujia wewe hadithi za kiyama kitachokubikiza watu ghashiyah inatokana na gishawa na gishawa na kubikizo kiko hivyo kiyama kitawakubikiza watu Viumbe wote watu, watu majini walaika wanyama kila kiltakuwa na uhai, kitagubikwa na kiyama. ujuu yawma ithin khashi'a nyuso za waovu makafiri waasi wa kaidi siku hiyo zitakuwa nyonge khashi'an zitanyangeka amila zitakuwa tayari kufanya lolote tikalwaamrishwa nasiba zitakuwa na, na, na Niso hizo zitakuwa kuwa zikyeneka kazi ngumu kabisa tasla na ran hamia hizo zitaingia katika moto mkali Tuska min ain ania zitaenyeshwa maji kutokana na chemchemi ya maji ya moto laisalahum taam watu hao hawatakuwa na chakukila illa min darih isifokua hilo jiti chungu baya denalokata mayavu yavu ya kinywa na ya tumbo Akesha kukila mtu chakula hicho ata katika katika kuanzia mdomoni ko tumboni asokoteke ahare kitoke kila kile tumboni alafu arejeshwe upya anarejeshwa upya anaongezewa tena baya la yusmin wala yugni min chakula hicho hakijengi mwili wala haki toshe kuondosha njaa hakijengi mwili wala hakisaidii kuondosha njaa ya yawma'idhin na'imah na nyuso za watu wema wa Mwenyezi Mungu siku hiyo zitakuwa na nema, sitanawili lisaiha radhia, kwa kutokana na mwenendo wake mzuri wa kuridhiwa fi jannatin 'aliyah nitakuwa katika pepo ya daraja ya juu Lae, tas mawafiha, la tasma samaw fiha hizo hazitosikia zikiwa peponi upoze wa aina hiyo wa maneno fiha ainu jariyah ndani ya chemchemo hizo kuna chemchemo za maji ndani ya bustani hizo kuna chemchemo za maji zenye kupitisha maji fiha sulurur marfuah ndani ya bustani hizo kuna vitanda vilivyonyudiwa wa kuabu mawduah na mgilasi zilizo pangwa za vinywaji maziwa asali maji matamu. Wanamari mare kwa masufufa bosani hizo ndani yake mna mito iliyopangwa mito ya kulalia wazarabiyu mabosotha na mabosatu yaliyotandikwa mazulia yaliyotandikwa basi wanadamu ni kipi kinachoweza Kipi chao pumbaza mpaka wakashindwa kuyaamini hayo Afalaya yanzuruna ila al-ibl hawa khulqat ngamia namna alivoundika mnyezimbuka momba ngamia katika ombo la ajabu mkubwa mwele wake migu yake mbamba lakini ana uzito ana uzito wa matani kwa matani ya mizigo na ana za kunjua njia wakitu wote kuliko binadamu yote njia zake ukimpitisha tu mara moja basi ukitaka areje basi utapilia mbele mbele hamba umeempitisha bila kupotea wa ila samaa kaifa rufi'at kwa nini mwanadamu haangalie kwenye umbo la mbingu namna ilivyonyuliwa wa ila jibal kaifa nusibat na kwenye majibali namna yalivyothibitishwa wa ila alardi kaifa sotihat kwani naangalie namna ardhi ile itandekwa basi we Muhammad waonye tu wewe usishughulike kuona kwamba hawafahamu wewe endelea tu ni hii ni kutimiza wako hoja kwa juu yao ambapo watakuwa hawana njia ya kukukula au mwela kukunasibisha na kwamba hukutimiza wajibu wako ile ya kuonya inma anta mudhakkir wewe ni mkufeshaji tunakuwashaji muonyaye lasta alayhim bi musaytir we mwenye man qasdalash shaqao qala kwa lazimisha ku muslim illa man wa kafara lakini yule kaipa mgongo imani wa kafara na akakufuru fayuadhibuhu yuadhibuhullahu ladhabal akbar ajue kwamba ataadhibiwa huyo na munyeenziungu adhabul nzito ya kiyama ambayo haina mwisho inna ilayna iyabahu. hakika ni kwetu marejeo ya wote Mwenyezi Mungu kusema kwamba ni kwetu marejeo ya wote. Wote wema na wabaya, wakubwa na wadogo, viongozi na waongozwa, matajiri na masikini. wote watarejea kwetu. Thumma inna alaina hisabahum. Kisha juu yetu Ndi ni hisabu yao. Kwetu watarejea na hisabu yao iko kwetu. Subhanallahu Allahu.